رايا باب دې په بيان د حکم کې اولاد جمع د چا ده اولاد جمع د چا ده د واجی لکه قزاد جمع د قاضي نفات جمع د نافي روا جمع د راوي ستره هنور ده وي باب دې په بيان د حکم کول دا مشرانو و د امور چکم مشران د کارونو دی به رقي به راياهم دې ته د شریعت د طرف له حکم دی چې دې بدره آیا او سره نرمي کوي او له به خو باسه و خیر د دې خیر ولټي خير ولټي تر څو وګور وشفقته علیم اکی باسه دا چاند دا د قران له لوري اسلامی قانون چې دی ونہیان غشم او باب دی په بیان نه کیې د فریضه کارای نه د اشاره او تشدید علیم د تشدید په دی باندې په اهمال او د اهمال او د مصالحو د دی موږ واجبو تلاش په اهمال مصالحهم چې تل زمو مصالح په هم مليکه ولا غفله دي عن امور حوائج او غفلت د دینا او د حوائج د دینا په روپې و ولا تو د عمر سره د مدرسې لپاره روپې شته شته موږ ریجسٹریشن مرہ دوم راګه وی ویری وذر راګه وی ویری وذر راګه ثاني قانون نشته دا ستاوی قانونی اولاد د عمر ته بیت المال کې به بیا دا پیسې دارچا طالب بګیزان نه ماشاءالله عالم بګیزان لقازان لمفتزان ل امام ځان لمو اذان ځان ل ابلس بګیو وی دی وی تاسو چې دا وای چې دا مده سیټو لري چې دا نه سرکاری کول غواری دیو خرچہ میں برداشت کیا؟ خرچہ میں برداشت کیا؟ خپل ځان اخفل یو زین او بل زین اچندہ آرات حلول کے اخفل کار داغنی چلے ہی لگا لیللہ دی جائے دیو بیا؟ برداشت بیکی بیا؟ دو اتویل غواری آساری آر ایو اتویل غواری آساری آر ویو اتویل آنید آنو اللہ رب رضیت فی میکان صالحان چدن حاک دار سو برابر انشاء الله تعالی قال الله تعالی وافز جناحك الذي تبعك من المؤمنين ايوه ان الله يحب الادي والاحسان ويتى ذل قربا عن الشر والمنكر والبا سبحان الله لعليكم تذكرون صحابه دار ناسدي عمر تب ولامت وكرت وتابوس کډير جامع آیات قران کریم کی کمی ونی ابن مسعود سے بابل کے ناستے اور تو ہے ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويظنکې چې تا مې وایي یاد کوم دی قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ورته لوي آیات په قرآنی کریم کې کمي اور دی الله ولا اله الا هو الحي القيوم تقریبا الله لا اله اله کم راگ لگه الا هو الحي ساروه پاکی زمیر بینزو القیوم شپاق پاکی زمیر هو وہ خدا لا تأخوذه لا تأخوذه وہ زمیر دیگر سرشلو سرطن والانوم لا هو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 الازیم اپنس کی زمیر یہ بیش کرا تقریبا ذکر د الله رب رضیت چی دین پا یو آیات کراؤا لینو لی آیت بنی ہو گیا کہوانا گیا و آیا و ابن امار رضی اللہ و عنہ قالتنا رسول الله انشاءاللہ انہما و آیا انہما قال تعالى: ورسول الله صلى الله عليه يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والرعية، وكان قالته لك والمرأة والمرأة في بيت زوجها زوجها ومسؤولة عن رعيته، <تصفيق> عن راعيتها والقادم راع في مال سيده ومسؤول عن راعيه الرعيته وكل وكلكم راع ومسؤول عن رعيته يوصل بجيشتم يوصل يودرشم قد حديث تشير منانشاه وعن ابي اعلام ماف معقل ابن يسار الذي الله تعالى وقال ذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا النبي استن اورد لي يقول فرمى الامام عبد يسترعيه الله رعيته د یو بان چې الله تعال مشر کې په س خلکوبانې یموتو دی مري شي او موتو کله چمرې به وقعشي او وقع چ را او دی دوکه کوون کې دفه یا سره الله ح الله اوجن الله په د ت رام ک الله ته مشر د خلکو سره چې د سر چې سکه دوکهکه په چیمبرې ژنت جانوي دی جاننت زبانې آرام دی فرری وا فلم یخط به دیر آگیر نکی دیر پر رعیت لرا پخیر خوایا ہے سرائی نیعی تخیم نرسیو لم یا جدر آئے حتل جنہ ندیو دیو دی جنت خوش بی چی دن آنا محسوس ہیوایا ہو <سؤال> خفی <سؤال> روایت نی مسلم ما من امیرین ما من امیرین نشت دیو امیر یلی امیر امیر امیر امور المسلمین چی دو مسلمانا در کارونو چی دن آمشری فملا فم اجہدو لہوم دیاد آئی دی پارمینت نکی وین صحو لہوم دهغې د پاارهخوا اللهغیتخور نوام جن نه اگر دی به سره جنتت نه داخليږي ابت دا ابت دا داخلیېي اوه کاکرر خوونه دی نهټې ابت داان ب نه داخلیي ی او ب کبال شي یا داه ک او دو کا حالا لګيو کافر دی او کافره میشه د پاارهجننت جانبيدي ل ل سر ج جنت پر داخلي يدانان ل چې د راه کوي دا تو سره لوه دغې د کوته لې دی فړي الله وان قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم عايشه ويچه نبي رسول الله در سم ما پدی کوټه کې ویلو دا اشاره دا یادواري در حديث ته ماته دا حديث هياده وي دي کوټه کې را دیل اته دي پدې دې ملولته خبره کولا اللهم من ولي من امر امتي شيئا دا دعاء کوله يا الله څوک چې مشرسو دو مامی دکار دو امت زمان دستیزو فشق قالی مو دی پا دی سختی که نو پشک قالی اللہ تپیم سختیو کومن ولی ها منا مری امتی شیح صور کی اختیار منشد دو مامی دی دو امت زمان دستیزو فرافا قبی مو پی نرمی که فرفق بھی نو اللہ تلا تپیم نبرو نرمیو که سبحان اللہ لا تجادو دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بازا محمد رسول اللہ کی دعا کی نظام دعا گھروں پہ شانی منگنا محمد رسول اللہ کی خیر کی خیرو دعا میں خیروں پہ شانی منگنا دا دعائی کرنے سے اللہم من ولی من امر امتی شیئا بشق قال پس قالی ومن ولی من امر امتی شیئا فارفق بهم فارفق به اړی وای سبحان ادی قرئه رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بني اسرائيل اتسو اچھا بھائی د ام ام امه موارد متحده مجلسي اميمه تو بلنه سره دی ماخذ شيونه ډاکټر لطلو ملګری را سره دی خیبر کې ا یو ډاکټر کې راستي چوسوې کنه وی امر رحمان شاهين مر رحمان شاهين چلو روزنن نو و تاسو ته نو ما موږ هویلم کړ دې فارغي اوس افتاق او تخصص کوم وو یې دا بولین چې دي سمله تراغل دي او دابه چې دي کې ګټه ډیره ده ګټه کله نقصان نه دا چې دي موتے ته ذکھو گولے پنج پیرے ماں په دیران پیجانے میں آو پاک دیران پیجانے میں شیخ دیر سے میں آو میں زمون سرکار نشتہ لکا او دا سیاست نمائی سیاست دا نپختو دا نر اردو دا نجد انگلیش دے میں دا عربی لفظ تیر سنگا میں کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کانت بنو اسرائیل سیاست دا انتظام د امور ته تدبیر د کارونو ته وئ دا د عالیم کار ده خو مجد سیاست روم در رو دی وي نه دا سیاست دی د رو ووي د سیاست دی دو کوبل لورې سیاست دی بر د نهوردو شری و نه پو د ما پارتې شو او مې زموږ په دې ځ په خیال کې چې څومره نقصان ډېر زیات وشو د بچان د فائدې دا خې بوت للی په کې ناس دي پس یو وسټرګي کار نو اوس دا کار کول مو د وړو وسټر ګوړیږي چې د دېګر د خبر غراوي یا ورته کې په سړې په دې معلوم نه کچې دا چې شه دې د جماعتې دې او کده چې د جماعتې په وخت دا یارو اوردا چې د نېشنلې دې کدا په بلې فټور بې دي دیا رہتا دو آیا میرا لوں مستر آگر اکتیسی رہتا مابکو داستی کانت بنو اسرائیل تسوس و ملنبیا کلما حلق نبیون خلفو نبیون کلو جیو پی عمبر مرشنو بل نبی بداغا خلیفشو و اینو لا نبی عبادی زمان روستو بل پی عمبر نرادی و سیکونو بادی خلافات اور زمان روستو خلافائی فیفرون دیر بی قالو یا رسول اللہ فما تأمرنا تمتصحکم کہے قال اوفوا ببيعات الاول فالاول پروانه کوي په بيعت اولنين په سوالاني بلک رس ترازي تاس اولنې مپرې ثم اعطوا حقا بیا چې کلا تاسو دای سره نائب واله وک راخل رابعات کو دای حق ور کوي واسال الله الذي لكم ذا الله نسال کوي هغه حق تاسو پاره دي فین الله سائله محمد صلوح الله تعالی دینه تپوس کوون کړي دا واسه چلي دای مشران کوي الله ولی تاسو کتاب سود الله نواری چې الله زموږ حق دې کوم تاسو حق ورکوي دې ته مکوې نه ما ته په بعد ویل دا زالګه بېځله پټور څنګه دی نه ناروا دي بنا یې چې موږ نړیږي نه یې د جپیشی چیردا هودي نو چلکړ دې دی دې جو غرب تفصی دي کی پټولو غاړي په تاخپر وروړته نقصان راځو ای هوالت شی برابرې ہے پری دي نو واه ها وان ا وان اې دې ابن عمرو رضی الله عنه انه دخل علی حدی بر شل زل ویل چې دا بار دور د لالوا ای أي بنية إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إن الشر رعاية الخطمات فإياك أن تكون منهم فشعر حق <تصفيق> الحق إلى حديث في الشبه دي محكة وعویت سیر تیوی من والله اللہ من والله اللہ سی آسو چی اللہ تعالی مشرکی د من عمر المسلمین دو مسلمان دو عمرنا فاحتا جب دون حاجتیم او دے رو کاوت واشی داغی حاجت مخیط و خلطیم مانا یودا و او داغی دا فقر تا دے برید چیزان لارس داکی اگر ایزان غریبانی نو احتا جب اللہ دون حاجتی و خلطی و فقری و الله قیامہ اللہ با د واشی دا دا حاجت او د حاجت مخه تا او د فقر مخه ته دی قیامت پر از التب او الله فقر ختم نه او دی بچدون الله تعالی التبی خراب فجعله معاويه رجلا على حوائج الناس مواويه سي وسره مقارق په حاجتونو د خلقو چلکه گذوزګار نه مستوسکارې د توای وزیره ګره کیدله دی بچدون عاقبت المال نو دی خبر ګره کیدله خبر پېږه کنا نه چچا دلبه ور درکنا دیاه مشوره افنا ا دی ور به یا شرعی الله د څه مشر شو د مدرسې مشر شوی د کور مشر شوی او دغه مدرسې والو د خلکو یا رق مشر شوی دای حییت نه دي اته دای حییت ورو کاवटी احواله نه پورا کی الله باندې د قیامت پرد باندې صحاجت پر ورو کاवटी صحاجت باندې پورا کی صافا قربنه ختمه نو معاویص مستقل شرعی مقررو ترکه خلک برابر دي تاسو کاو ا ته بدایي چې د کار وګورې چې را دا کار لګاو سم دي ځل نه ایبان مو کار دا مو کار کړی الګوي ته بدایي دنداکر کاله ته بداکر غوې سم نه پي وای ها سدین کار را سو یې ځان د پس اسدانی لاندې ها بعد په بیان دووالي عادل کی ها دا حديث فيوصل بينه وبين استمى يوصل ييو اتياكي ترشهيده لا حديث فيوصل بينه وبين استمى ذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقاص لهم جنه فيها يقفون زهرا ورجل تصدق بصدقه فخطر على ما علمهم واسم كتب ما الله صلى الله عليه وسلم فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ان المقتصدين عند الله انصاف دار بد الله تعالى منابر من نور قام بنور بنور بني الذين ياديدون في حكمهم آقا سان چین صاحب که پا ماملد خلقو که و اهلیم او د کور کې ما هاولو و او داری چدید آئی دا کلی شوی دی و ما ولو آقا چدید آئی مشران شوی دی <تصفح> خیارو ایمتکم اللذین بہترین دمو شران سان سان آقا سان توحم چې تاسوغ سرمين کو يحبونكم وَتُصَلُّونَ سر منك و تصور عليه تاسوغي درحمعاگان کووي اوغي تاusta درحمدضعاگان وشيراروكم ونا کارار د أي ما مشرستااسنا الذي ن تو بغزونم على تااس ص کوهي بغدونونكم غي تا سر ب وت عنون همم تااس كل la ras ال Allah afaanno nabezom nun wat da bi akriuna ka lawe na na na ma akaamuvi kumuwalaata ma aka mubi la ma aka mubi kumuwala ci muskei muskei no haama o basstre yo su sal علول جنت ثلاثا جنات يادیندادرې چې سمري ذو سلطان المقصد يوغبا چي والا انصافدار موفق چي دينې کې توفيق ورګړي شي واره جولون او بالا سره رحيم رحم کون کې رقيق القلب نر مزواله لكل ذي قربا ومسلمن هر او مسلمان د پاره وا عفي په پاک ځان د ثوالله ساتل کې ذو عالي سره د دين چي ډېر تبازاري سره دې دیر تبردار دي تبردار دې ځاتې غوډان د شواله ساتي ځپل منځوري کوي الله ولی جنتره سبحان الله تبردار دې تبردار هغه دا ریډي دي کار دیشر او نسم بچي ماشالله ذورې چې سوایا دا لغوري تکلیف دی دا کی خرسې ضرورت یې بیا جو بس یو وتر تر بل تر دور ور چې سوایا نو تکلیف دي چې هغه تګي خو برداشت کوي الغنبو بالغوربې کار غټه په توور کیږي کار هغه جلبه تې کال کار کې دیشر اړلی چدو 22 درېګر تاسو نور تاسو normal شالله ما شاء الله ګنده کوي خضه وردام هم باب دی په بیان د لازمواري د تابعدارای د اغواليارو د امور کې خفي بغیر ماسيته چې د ګناه کارني او تی وي ته او خبره مانم کور کې وصوله وګډه راځه خاله زیاته وګو و تحريم طاعت في الماعصيه او باب دې په حرامواري د طاعت دایې کې ماسيته کی ماسيته کې بس چې در نوې دا ننکه اه او دین الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم قال علی المرء المسلم اصوا وصالمانی اور ایدل دی او تابع د تیما احب و ک ناخوي الا یمر بموصیت مماذا چې د تدماوصیت حکم کیو فیضا امر بموصیتن کله چې تدماوصیت حکم کول کیو فیلا چې دا د خوی نی تابع داری شته ایا حمدرده جانو قارث له جواب انا رسول الله محمدي بکر نوي استام اربعات کوال السمع والطاعه استا خبرو استاد دې دریب کو یقول انا نمت في مستطات frag... في دا زواما نوي استمو چې دا چې تاسو تور وتی تاسو تور وتی اته دې په وسیله نه يو نو مطلب دا چې خاله دکشر نغلتیک یی نتیوه دبربروا غوی ممتا اربعات ته له سمع او طاع علیه سمې فيما استطاعت فيما استطاعت د وسلامی وسلامی وستازنه د وسلامیینو دیو برتګرانه یو alteration پر اترکړی اخرابی کیبا فيما استطاعت سیو استطاعت دغه وروګی ورلتی اواه ها وان سره کیا ده ان تو یغم یستیا یغم من ساعت چا کی غبا سزان د تابعدارای د خلیفنا دایم الله د تینو دی مرالله یوم القیامه دغه قیامت پر الله سره ملای کی ولا حد د اس عجب موت نی عمر ما تا څوک چې مرشه ورزې دی اونکه بهاتن او دغه په اونکه بهات نو ما تې تنجاهی دی مرشه په مرد جاهلیت باندې ها اکثر دار دې اسلام نو وخت کې کم مرګ او نارین ځل چې امیر نو خلیفہ نو امیر نو ثنو خلیفہ نو د جاهلیت مردغالیک نه تړ جماعتنا ورته پهنه یمیت میتهن جاهلیه والميته بکسر رواه ورو ان اس ان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله واو ري تاب دارك واي اگر چې غلام حبشي غلامان په مشرشته دات کې نه ده کمزوري نه چې نسب کمزوره دی او کأن راسه ذبيبه تبعجدو سره نسب لري او ورسکی تور اوري سره دی دو اوري ما چې مشر شوم مشر ده نو بس نو من نه خبره من نه دي مقصد داله چې جسمنم کمزور دي او نسبنم کمزور دي خو چې پتاه سو امیر شنه امیر خبره وجدنام علي موږ چې تدلا نديرم خبره داس تاسو ته امیر باندې لګی درځم باندې لګی د مشهر امیر باندې لګی تاسو موږ د سوبي باندې لګی وای ها لازمم د تاببان س او تات ک اوس سرې کو سرې سختیبان ري کو سانیاره یو مر شې کو مکرای کا که ته په نشاد کې سرور کې او که ب سر یو ااسهې راعلیک کو او که پ تابانې ترجیبلهور کوې کېږ اسهې نه علیک افسر دا دی چې حقستا دی او بلله وررکي که نو بس تو خبره ب نه الله به تا تهپوس نهتهپوس کوي ووا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرو به سفرن په او سفر کې په نزلنا منزله یزکی کوشوفمن نامي یستله خبا او بعد من کې هاو چې برابر اوله خپل خيما شیدلي شیدلي ور وبته ګندله و منو کو ناجو کو ينتذلو چې ترندازي کې مقابله کوله طالبات چې ځګه ټيولي سوني الته ګډ کې خو دي جوغراف ترندازي کوله لای برابرو سر کې ژوند و مننا فی جسری ہی زمان نبازی آغو چاہا پخبرو گڑو زو کیلئی گیا او سارو کی اختی مختی تلیر کوڑ برابر رولی ایدو نادا منادی رسول اللہ نادا نعوازو کو آواز کو انکی در رسول الله صلی الله علیہ وسلم افصلا حاضر شئید مستا جامعہ مستیارے ہوگی افصلا جامعہ افصلا جامعہ اجتمعن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو ني اسلام دني شو فقال نبي دمي انه لم يكن نبي قبل شاندار زمانه مخي او بيمنه تشي الله کار حقا عليه مگر پاگل عظیم ايذ الله امته والاخير ما علم لهم چه دي اوخي خپل امت ته بهترين اغه چه دي پي جري داغي د پاره چه دار دي د پاره خير دي مگر دا بو تخي و او يري بديل رو زرهم شر ما يعلم پناکار راوي چې د تمالومي داغه دا پارا پېژې کړه یعنی دا پار پیغمبر لازم دي چې اومه صد خیر د اغي خودنو کې چې د تمالومي او د شر د اغي چې د تخ معلوم دارینه چیندره اویاړی وا انم متکوم هذی یقینا تاسو داو بچره جو الهاتیه تواتی اولیا وردرشه دما پی ددی پاول ددی کی صحابه تعالی ار سماف کړی و سیسیو اخر بلاون رسیو او سترود ددی ته مصیبت او امور سکاونت کرونا هتا جوه بدګنی وتجیق فتن راذی به اتنی یورق دای وذر الله رجلنا نارموی ولی ماخنه خو سبق کینه کو راو دره غړډي ورچات دي یو رات کې کوبا ذو आवाजه الګر استیر کې ني شي نا ير شي کنه چې دي چات شي به دا قدر را شي لگا ها واتجول فتنه فيقول المؤمن يو فتنه بلا شي غرض سو شي بشرو شي ومومن وايي هاذي مهلكتي مهلكتي دانه هلاكون کې ذا ثم ترکه شي ابلري شي واتجول فتنه بلا بلدي فيقول المؤمن هاذي هاذي هذه هذه کو یو خمی کې غبل شو کي یو خې غبل شروع کي فمن ظف خ فمن احو کې خوخوا و زخه عن النار ب کو شي د اور نه خللجننا و د خله جننا جناتته داخلهک شي ف تاجی منتون رای شي د تمارلو یو منوبلله خر او چې د ایمان درې پله او بررو ایمان زبردست دف شیر چې داګ لې لی یادې ناچ لدي او دی رای خلقو تارا وړي دي خلقو تا يحب اي يتا له چې دي خو خي چې د تري د غراولې سمره استادان د پرښې فونتي څنګه چې ما تخلق سره سي تم خلقو سره سوا بايا غتم خلقو سره سوا خير سره ها ومن بايا امامن چا چې بيعته د امام سره په اعطاو صفقه يده ندو ورګاګل را ا ماغدف اللاس وسمره قلبي اوري كاګل اللاس مغذب فاللذ و سمرد فرض لو نفر یت او ان استطاع دې زغت تابع داری کوي کله د پوس کی وی فین جا اخر کبل علی نازو چې دې مخریس راځه اغلا کوالا فذر ون قلا هم او اسد درستنی و یا تابل ينتظر یسابق بالربی بالنبل نبل عربی غشیته وي او نشاب عام غشی جشر الدواب التي ترع وتثبت مکانها اغثرو تو کې دې سری در سریږ اوو شپیل سره دي کوته یور کو بعض ه ی ص رو بعض رایخه خفی پرل ل ل عدم ما بعضدو ما دغه مطلب وي هغه مکې بعد او دا کو او د رو سرری خو بغ ب او پسستاني یورېل اول غقيله معاو یسوکو بعضو ال بعضل بتحسیین تلی یسوو کو دلتهې ویللي شرحه کې دا یو شوق پیدا کوي یو فتنه او بل فتنه ته شوق پیدا کوي او نو کې به چې دا اخر سوال پیدا کوي ا چاګه دا تی ویډیو کته strago په چې لکه دښو وره دښتو کته علاقه په شي لونه کیږي ته یوازې لګاو غورا دا کوهې بلله خوشيه جو وګورو یورې قوو سرې یو شم ب قو بعضوها الادېتحین تصوي یا عغ ته خق کاری آبات بل سوولله هم وکیله یوشې هوغا ع در مطلب بعضې به سره ج هغه مشابه وي و رسول الله یا نبی الله نو موجودو حاضرو کنه یا نبی الله حضرت تو ته یا رسول الله یا نبی الله را موجود ارا ایت ان قامت علينا امرا تاسو فکر دی که چې رشی پمبا نه حاکمان يسالون حقهم موږ حق واري او يمنعونا حق نامو نه حق فما تطمئن تمو سوکم کوم که فقال احرالی تیوکو ثم سعالهو بیت تپوزوکو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمه و اطفیعوهو فإنما علیم ما حمینو پا غیبان دعا بچیغیو پی ازی موارک رضو لشیدیو علیکم ما حملتو بتاسو بانی دعا زی موارک رضو لشیدیو دعاگی تاسو دعاگی خبر برابر ہوئی حقو تاسو با اللہ تعالی تلاغ انت تپوز کیزم انت تپوزدی کئی کئی کئی کئی انشاءاللہ تعالی زیر عرو کې صدا تون با یا سره زما درروو ب چې دی ترجیخ ور کوی عامور س کارو بې تون کو نا چا تا س باه بد ګړي قالو یاه صورتور الله االله او برکیې په ت مرو من اد را م نه علیک تهڅنګه حکم کاي چاته چې لانديې ضمون نه ديلاره کاله توو دونحق ل تاسو حقه کوئ چې ببتسو باې دی ت الونونه الله ل ل کومله بسال کوئ ا چې کومستا من توي فقط د توالله چا چې زما تابی دروک د اللله بي در ووړهمنناانی فقط د صله چاچ چې زما فرمانیوک د اللهنا فرمانیولومنوتل می فقطه د انی چا چې زما تا د امیر تابي در وک د زما در وکله و اصل امره فقط د چې دا امیرنا نو دا نبی اسلامنا نو دا نبی اسلامنا فرمانی نو دا الله نا فرمانی او دا امیر اطاعت دا نبی اسلامنا اطاعت نبی اسلامنا اطاعت الله اطاعت نو الله اطاعت کیا نی دی او نا فرمانی نو دا <ده> امیر اطاعت کامیابی او دا امیر نا فرمانی نا <مالا> <خرج> چا چې بدګنه د خپل <سؤال> اړیر نه څه فریضه ورنه صبر وکې فإنه من خرج من السلطان <سؤال> شبرا سوق د بچا نه یولش او تمات امیت تن نه دې مرش پمرد جایه ا علی بکا رسول الله <سؤال> صلی الله <سؤال> <سؤال> علیه سوک چی د دا بادشاہ کئی نو احانہ اللہ نو مسلمانانو بادشاہ دے نو اللہ و دے چیز ناوست پکئی و فی الوابی احادیسو کثیر پی صحیح و قد سبق بازوا پی ای بعد فی دی پا بیان دنی که دا سوال د غفتو دا مشرائنا امارت و اختیار ترک الولایاتی او بعد یک بیان د غوروالی د پریخودرو د عہدو کې اذالمی تعین علی چې پدنی متعین شي وي او تدو حاجتنی له یاد ضرورت وخت کې تدو حاجه تل لم یتعین لم تدو حاجه نیو حاجه الی هدتا یو قطات حاجتی بغیر ستاربل جدا غنه کېد بلبه محتوی وشا بیا چې دغه دغه شګ نور ګسان دي ساته ګران کار دی لکه چې متعین جن ملګر الله چې نهه تسلی بیا ور کاوه به پر راګيري په ځنته کې لکه اپا تا جیتا پخشارہ سردہ داخلی ایدار کہے یوسف علیہ السلام جو ہوتی ہے امانی متعین ہو بل سگونا نو بل سگونا نو ارسو ته ایسلا نو ایسا مائچی چلا جی بابا قبر ایمات ہے یوسف علیہ السلام جی مائچی شہر آواز اتظام تو اررخبر شکلتا اتظار تو یوسف علیہ السلام قیاس کرے ارسو پر ایسا قیاس تا قیاس مال پا رہے کبھی ایسا وا يا ا عبد الرحمن يا سمرا رجل الله تعالى قال يا يس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمال يا عبد الرحمن یا عبد الرحمن ابن سمرلا تسألیل امار امارت مغوارا فا انک ان اوطیتا یقیناً تو چیئے کچھر درق پر شتا تا دا امارت تیغ انحیر مسئلت ان بید غفتن ان اعنتا علیا مدد ببی کوری کیستا فدیبانی و ان اوطیتا اوکتالا دا درق پر شولا عن مسئلت ان دا سوال دواجین اوکل تا ہی لیا دیتا بس پارلے کیگی و ایلا حلفتالا یمین اوکل او جدی اوکس قسم فرائیت غیر آخیر منا ا دغین <متحدث> غره چې دین هغه غیر د دین چې دینه غره وینی فات الذی و خیر نو او کار کړه چې غره دی او کفاره یې مینی کله قسم ده کفاره ورګه د احناف او دلیل دی اور هغه کار او د قسم کې حانث کا یا کفاره ور کا وې ما تر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله یا عباد انی اراک ضعيف ابو ذر تا کمزورین مونه او انی احبنا کما احب لله تعالی او لا تلا ت لا تعمرن على السنين مشرقي غم ابو دو بني ولا تولين مالتي من ماليتي من شنو ولي مگردا دا دادا مطالبا کرو یا رسول اللہ لا تستاملونی ما تعملنم وقرد فضرب بیدی علامن کی بیوی ابی اطلاف پاللازمہ پر شاگر احلاق قسمہ قال یا عبادر انکا ضعیف و انہا ماند کمزور ادا امانت و انہا یوم القیامت خیزی و نداما دا ود قیامت پر بان شرمندگی اوز رسواي به واضيا بي من اخذ حقا قوسو کې وادي په پنځه هزار ته حق دي تر واعد اللي عليك يا اداكي واعد اللي اداكي اغه چې په د باندې پدي د رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل شیزر دے ستحرسون الامارتازو پو مشرائبان حرس کوئی وستکونو ندا بدنیا و القیامة ادا با ندامتی دے قیامت پر ازبان ہاں باب دے په پو بیاند تیزی دے سلطان ادا قاضی و غیره امامن اولات الامور سدین علاوہ چکم دو کارون مشران دي علا اتخاذ وزیر صالحن پو نیولود ځان سره وزیر صالح و من قرآن ایسو. او تهذيري من قرانه سو او با دک بیان دی راولل دي کې د ناکاره ملګرن ول قبول منهم او د ناکاره ملګرن چې د خبره قبل او چغاته توه اداکار دا چې یو اداکار دا چې یو کان نو دا ټکنه دلته کا واي هغه نو نک ملګری ځان لګور ها صحبتي صالح ترا صالح كن دا صحبت طالح قرآن طالح کو ندوایا ہاں ما باط اللہ من نبیر اللہ اس پیغمبر نبیر آلائی کرے ولا استخلافہ من خلیمتن نیسو خلیفہ مقرکر دے اللہ کارت لہو بطانتان مگذارت پاردور عزارانی بطانتن تقمرو بالمعروفیو بطانا چا غدت حکم کی دنیک ہے وتحضو علی دی تیزے پدیبانیو بطانتن او بل یہ یداز لرا دلاوی دبلر دتزاوی نیوز لیدکانه پداتنه چې څنګه را چې الله سو خریپ کې ناب ده ندیدا سی وبطارت امرو بشری او تحذو علی والمعصوم من, ناصم دي دي من, قاعد قاعد قاعد من نا فمل لا معصوم اعوذ بالله تعالی او ساتي له بتانی د شر ناب بتانه د خیر ولجینان نصیبو ګرځي وناشد رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت دنورات کې نه او اصفیادی سویلکا واه کنه سم راځلکا اولیاء او اصفیادی اګه دی ورڅ ار چا سو خلیفہ شنه دا غملګری د وخت اسمای یو اغه دې چې خیر و تخی او د خیر مشوره ورګ بل اغه دې چې شر و تخی په شر باندې کې بناږي ځي نو الله چې سوک معصوم کی وی ساتي د اغه چا نه چې اغا ناکاروي مدا الله تعالی دې نن در سره لیکي ګړو و انا عائشہ رضي الله عنها انا على قرطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بالابي خيرا كل شيء الله اراد وكذا سرده خير نزال لو وزير صدقنا الله تعالى او رضي الله رضي صدق و رشتن و علي او اخلاص و عمل غير ان سيذكر ان يذكر قدن يريد كي نياوت يدي و ان قرعوا او قدي چدن يدي و تنه مدد كي واذا اراد بي غير ذلك او قدين الاو بل سرادته الله تعالى كي شر اراده جن جعل لو وزير فدلل رجب الدين وزير ده بدأي هغه <سیح> ولا وګرځي کې نثيه له ذکرو کده ذرير کې نه ايته يادين ويره ذكرو کده ته يادين لم يعنه اغه ام راست نه کي ها نه باب دې په بيان نه کې د قبل اولو د امارتنا او القضاء او د قضاء نه ما دي نه روانور کولو چې د ولایات د ولایته لمن صلاح ا کته د پاره من دا چې دا سوال کې او حرص علیها یا دی په دې باندې هرڅ کې فعرض بهان التعریض د دې کې یا چې څنګه دا زمنګ مشران وکړل لکه من وړل لکه کانلکه دا چې نه دې ځان ته ساتلګوي تاري ځمګه و هه وَأَنْ أَبِي مُوْسَلْ أَشْعِيِي رَزِيَ اللَّهُمْ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم انا و رضي الله من بني عمي فقال أحدهما يا, <تصفيق> أحد يا رسول الله ظهر في نبی رسلام داخل شما أو يوم الظلم داخل شما دواتنا داخل زمانة تر زامننا فقال أحدهما زمانة تر زامنك يوم يا رسول الله امرنا على بعض ما والاك الله ما مشر مشركا هاب بازد ارمانی چې الله تعالی تعالی سیاذر کړه د ازو أجل وقال الاخر ابو المهمه ذالک بشار نه فقال نبيه صلى الله عليه وسلم اننا والله ممكن يقسم بالله لا نولي هذا العمل احدا سالوا من نوالكم دا عمل یو تنت چې دا په غواړي او احدا حرسال يذتي البازوي چې مونږ نه والکو دا عمل یو تنت چې دا, دا, دا په دیور حرس کيو <متحد> بس او بیا کونږې ووځي ان شاء